Jedan primjerak ove knjige je 8 euri. Pitanje koje smo spremili u ovoj epizodi je dosta moderno pitanje, da kažemo o tome, aktualno pitanje za muslimane koji žive na zapadu, to je su državama u kojima se inače ne praktikuje islam i u kojima muslimani nisu većina i tako dalje. Radi se u situaciji kada na radnom mjestu, odnosno na poslu, šef ili poslovođa naredi nešto da uradimo što je u suprotnosti sa učenjima Islama, što je u suprotnosti sa e, našim ubjeđenjem e, i što je u suprotnosti naravno sa širijetom. Pa kako će musliman u takvoj situaciji postupiti, da li treba da se pokori šefu ili ne, hajmo pogledati šta je šejeh Muhammed Salih el-Munadjid rekao o ovoj temi. Ukoliko je čovjeku naređeno na poslu da uradi nešto, dužan je da istraži tu stvar. Ako u tom poslu nema grijeha prema Allahu, onda neka odradi to što mu je naređeno. Ako u tom poslu ima grijeha, neka se ne pokorava naredbi, jer će u suprotnom biti učesnik u grijehu i nepokornosti prema Allahu. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Allahu. Doista je pokornost samo u dobru. Rekao je uzvišeni Allahu, u prijevodu značenja i govorit će gospodaru naš mi smo prvake svoje i starješine svoje slušali pa su nas oni s pravog puta odveli. Ako ste se ukoristili od ovog vida, Stavite jedan like, podijelite ovaj video na vašim profilima da se drugim muslimani okoriste. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ne ono što je korisno za našu vjeru. Molim ga tebareka wa ta'ala da vam poveća i metak i bereket u njemu. Molim ga gospodara nebesa i zemlje da nam oprosti da nam se smiluje. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.